Gure igatiak bergoi urte betezituen joan den urte ondagean, abenduaren ogoita lauan susen izaiteko, ala ospatu zuen ere, gure igatia eta euskal igatitako familia ondiak. Baina orain, orduko sortzaile batek, Sipriak belbidea bez eta idazleak, liburu bat plazaratu du, maiatz agitaletxarekin, euskarazko lehen igatia, gure igatia izenburuarekin, Zipri egunon beharko duzu mikroa urbildu, piskabat edo mikroa zuri urbildu. Hala, e, mikroa niri urbildu. Eman, eman zazu mikroa behar denesan, hola ongi bai, egunon Zipri. Egunon, zuri besteri. Sok zailetan izan zira, urte, joan den uh, abenduan gurekin ziren ere, ospakizunetan eta orain liburu bat, zainak, horrein liburu bat? Norbitak behartzen historia idatzi. Eta hobeda bizi izan duten ekondatzea, gauzak ge, ehi ho baz egite. besteak ariko dira artikuluta, dokumentu eta ein interpretasuekinnik bizi izanton egiten dut eta interpretazio baktsak ba, bere moldea maiten nahitez. Baina bazinen sede intzetik edo honaga gintzizu oh, bego jourten kari. Beho egite karrietera bat, E, e, hemen mitzatu nahiz, bai. egitu mitzaldi bat bayonan, bai honan, geho bainituen, gauzandena tirazke, tozzenako, ezan bain, liburu batean horiek, hola ginda. Hola gindzaizu e, idea. Eta zer gartxe banen dugu liburu? Oztan, no, liburu egandu gu, e, deitzen da e, Euskarazko lehen igatia, guri igatia, hola deitzen da liburua ba. Zer gartxe banen dugu e, bagnean? Titulu hori baina lehen igatia. Izan da Euskarazko lehen liburuak, eta lehen igatia eskara hutxe ez gurea da. E, Euskarazko ba hori orisian oinangisko et, et, etzena irbeste euskarazko igatzirik ba, ipuskoan mantzen. emaite zutenak hispanolaren hmm. ondoan gehinetan hispanolaren gutxiago mandegon herri teatra segureria teatrala gozatzu mannen eskola etzen bihirik. Laguzengital lehena keta beldo ziren isenginen man spegula egin herri teatraren burusen oteinen ikusten. Hmm. Uia, ia, kontuz, kontuz, eh, kauzitzen azpadu zue, gero nohmetek nahi badu egin zailago izanen da haren zat. Kauzituz, kauzituz inotu. Ego adian gero, bihurtadur muruan, eskaldi hatia. Eta bon, liburu oktan zer gatsabanen du irakugleak? Bon, historioa, eh, nola hasi zen, zek eman zue lehenik, lehen bilkurak, nohtzidan bikibari etan, eta behaz gure helburuazela, eskora hutzez hartzea, etzela agazoinek, mintzarek ausietan bat zila igatiak, egun usiarizienak, bedan mintzaren, etzela agazoinek, eskora eskoeteko... Aipatuko dugu binao, e, mantzak guna anekdotak bat nore dira, noren heldu eh, dira? Aduan, anekdotak? Hala, bentura zestira, eh? Bate? Ba, bo, ba, emak zepaino, ah, izamek ba, trondori gero. Eh, Jakentzen behia behagin hona bikura bat Eta, egumate, jintzizaitan rozo bidar nekusteat, bai, heike basuntela ideia, tapon, aski, elgegen, aski, elgegen aski duguna egitea, gure bilkurarat, onor lehenagitea ginuen, eta e, hantzen, eta jintzen ere, hor duan etzen, e, bidar jintzen iroli behen ideia ingatik. Bazen hango bat ere, beste bat, seankoska jintzena... E, Ezti askaten izenean, da gure bikurak usietan izan ziren, eta asken bikuran ehan zuten, mon, e, gu gure e, midea segituko dugu, dio ikusiko dugu zuekin tzea egin. Ta gero hori gauza da, a, on, ondari ba izan gituela arazoak, eta nahizutuna gero e, gurekin gauzo bat zuegin eta... eta gau situz hmm. e e e e eta e e gaur egune euskali erratiek... eta nire zizan. Eta nire zizan. Eta nire zizan ez, jenden iritsi publikoaren aintzinean, nire nintzen hoben duena, nire nintzen, eta irrati bakararen, bi irratiren kontrat. Hori idatzi duzuri buruan? Haba idatzi duzuri buruan. Zeh, bezte eh, aktsibotara jo behar izan duzu, nola egindu duzu nola, nola lan egindu zuzuri burua egiteko, idazteko? E e Eran izuzan mesela lehenik min tzaldibatekin nuen bajuna, eta eto hoktako eskunta izker, sikatunituen lehengo paperson, meit eta kasetetako artikuluak eta hola, baina guri haten etzen atxiborik, sehenta suoi izan zen, Hai. eta guri atxiboruziak erreak, behaz, baina nituen neuroak, izan dituen hemen, Matxienak eh, Machin. Matak zabala. Eh? Eta ge beaz pap batzu eskunttaizkela egin dut. Hola egin duzut izan zira begezik ikusten lehengo langileakaba. Eh, lehen lehendiburua nahi baduzu. eman nien lehengo langile herita hasteatan hot ziren eri. Ta, ah, ados. Az, eri ta sometek egin ditxikidate beren ohagak, eta heita askondu atxiekz gehitu dut, eta. Ala. O, justuki Euskara ipatzen nuen e, guri gatiaren berezitasuna zen eta da oraino Euskara gutxean ari dela, horrek e, e, ez sortu baidak zituen, zuen zuak sohtzailean artean ja jadenik astapen ahtan? Bai, berzasi giren eskoraz eta heldu ziren eskunetik eta eskeretik nahizu eta lehiak imintzatu, ez zen esposible francesera egitea, txak itela francesa, aberzaleetan eta ziren, badira hori no? Eskolaraz itenak, herriken haizuten mohin imitzatu, eta alainan, guri irratia. Banan, bazen, ordukotzat, adugna barri irratia, eta hartan, atsetan, ziren, hori mat edo bi, eskoraz. Doaika etzen asker haizuten, ere sartu. Hai. Eta horiek beharabahoake izan du bere edagina. Hori kanpokoak, bena zuek uh, sortzaileetan argi zinuten, euskara behar zela, ba, ba, ba, ba, ala ez da da. Galdeak zaintuko hezkuntta eskitik eta galdeazt gu horiek ez dute bestehun mintzatzeko eskubiderik, ez diekugia jori ere ireki behar atzea. ta Bilza bon, nai batek eraabaki zuen ez. minzatzen bat ziren beginua egin, ekin behalbeszen guti, eskuaraz zire, minzo ziren zela, eta nubet beginera toki bat eskoarrentzat. Eta e, e, eskoaran munduan aidirenek direnek dute, Eskola berri, ula bere remeduak. Ba, ta horrek ala ere e, zera lan gehiarri bat galdeitzen du, zenta igatigintzaren lanarenlako beti euskalistunak atxoman bar dira eta ez dira sektore guztietan atxama iten, etziren pentsatzen dut nola nola iten zinuten. Orduan oh, oh, alde batzetik lan gehi hori, hirudi, ben beste bat du Tiago, etzi nuen itzulpen egiterik, etzi nuen muntaketa egiterik e, E, itzupenak inahaztekatuz eta hola, hurikotia huzen, horreke hmm. lanak alde iten zutakizu mezelua. Eta ez da ega itxia. E, Hatsa maitea bon, batzotan, ez pazen, e, guk, guk eztengin nuen, jala holako prentzorakoa izan da, hola eta hola dute, eta puntxo. Eta horrean batzutan beraz, e, gai batzuk jogatu gabe gelditzen ziren? E, Jogatzen gina, mintzatzen ginen eta prentzorakoan egina zutenekin, eta guk eztengin Heiek zer haipatu zuten, eta nuna ikutzen zituzten gauzak. Beste gai bat, labozki galegin edentzu denbora entzina baitua, izan zen, izan da garai komplikatu bat, eh? ipar euskal erian, eta, gal, politikoki, atentatuak izan direlarik eta, eta justu heldu da guri gatiaren sortzearekin, hor izan da, biskabat, bat, guri gati bat, euskal gati bat, euskal gatazkarekin, amalgam zelako bat, eta ezin beste. Iduritzen zait, deneri eman diegula mikroa, ala eskerabestrele, ala eskuineko, ala franceseari edo, baginituen, erperen baginuen bat eh, eskola saakien da haitxamaginuen, da hua sem mintzatzen erperen izanena, eh, pesearen zait, eh, franxiomaitia, lehenetak izan mm. da, eta hori niz, ez zela sobra nahi zituen galdeak paperan izan zirik, eman <laughs> Errantzunak ere, papera nire da txezituen, baina unza pastu zen, eta gero txen problemaak izan, beti aizangira galeita sobo, beti prezen. Eta guai, Xipri ahmelbide, finitzeko, zeikuspegi duzu orain uh, guri gatiaz, eta euskalik gatietaz oroak? Oroak unza, nik egun gusi dut zutenud, eta e, denboragia hiena erretietan zuekin bazten dut, hartzen dut goizian, Eh, Radio France-en berri zailua bakarik, eh, borz minuta, atzaldean ega uzabela, gareneatuketan, irratia pizta bat da, angure irratia da, hala, hori denarean nahi du. Gero, eh, kritiago bat dira ere, eskola ipatu dut, lehen mauna asko zere gehiago eskola sartzen da. Francesa. Eh, Francesa, bakiatu ba. hori gure gure helburuaren kontra doa, eta eskolaaren kontra, zenta Frances bintzoba da normeit, Eskuraz egiten da isilik, beste nago behit. Demora hori, eskuraren zat gala. Badire, badire, bai hitikak egitekoak biztan dena. Azteko denbora joan zaigu, Sipriak belbide. Milesker gurekin izanik, horretara dute dut, Euskarazko lenigatia hori dela titulua, salgai da, pentsa dut? Ba, salgai, ez da ki, nun nahi, bai, nun Eta, eta, emaiten baino, jokoetan emaiteko. A, A behara, Sampion, iokoetan irebaziaraziko dugu. Mileska gurekin izanik eta ondoko egunak arte, Sipri, Arbelbide. Bestaldi bat arte.